saya akan berpikir saya akan sekali. Misalkan, sekarang. sekarang, Bismillahirrahmanirrahim, ma'mala at-tuhur mana ath-thuhur kurang besar eh se ditamma ath-thuhur eh se makna azufa al-ma' wa bil fath eh kalau fathah itu Ma, kalau Dhamma Fi'il Siapa yang Al Wahab Al-Fi'il Al-Ma Anda Al-Fi'il Dham <coughs> Mama la Asyatr Anda Wahab Saya iman Apa itu shatr? Hah? Sedikit iman eh, Henan Ini bukunya yang tebal Tidak cukup itu Untuk sarahnya buku yang tipis-tipis tidak cukup gitu. Kalau tipis-tipis Biasanya dapat hilang gitu. Kalau tipis itu di Nah biar tebal e, Jangan terbiasa dengan Yang dibis-bis kecuali kalau di jahit Bawaib Amal Asyater Ayah Muhammad Berikutnya Nis Nisu Baru keimanan Kita sebutkan kemarin Contoh kesabaran Nabi Kesabaran Nabi Muhammad SAW Apa contohnya? Zubair Zubair Hah? Apa? Nabi Muhammad Siapa yang menarik? Al-Qubah bin Abi Mu'ayyat nah, Ketika salat dihajar Ketika salat dihajar Ketika Kain di lehernya kemudian tarik A, berikutnya Azam Contoh kedua Kesabaran Nabi Muhammad SAW Berhubungan yang saya sebutkan Eh lukuman Anda Amir Sakit panasnya berbakat lipat daripada manusia yang lain Berikutnya Contoh berikutnya, ha, Endamin, Enda dari Ambon, berikutnya, ha, eh Husin, perang apa ini, Nah Badar. Rahuut. Kak Rahuut. Tameng yang di kepalanya tembus. Dan. Dan giginya juga pecah. Bahkan juga dari potongan besi masuk ke pipinya. Kesabaran Nabi Ayub. Hah? Musibah dalam belas tahun. Musibah apa itu? Penyakit. Penyakit apa? Penyakit kulit. Kesabaran Nabi Ibrahim. Hah? Dengar, tidak dengar. Si Abdullah tidak dengar. Ya? Hah? Angkat soalnya. Tidak dengar. Laki-laki suaranya harus keras. Hah? Gak dengar. Anda. Nabi Ibrahim kesabarannya apa? Ibrahim. Nabi Ibrahim kesabarannya bagaimana? Nabi Ibrahim. Anda Ibrahim. Eh Muhammad. Hah. Angkat suaranya. Mau ada kaum yang menyembah perhala bersabar. Apalagi An-Nabar. Dibakar. Ah, dibakar. Kesabaran para sahabat nah. Uman Siapa yang kamu sebutkan, terserah Siapa Tapi bagaimana kesabarannya Atau contoh kesabarannya Khobab bin Man Bagaimana kesabarannya Enda akbar Terahkan di, nah, di punggungnya dan tidak, nah, bisa nah, panasnya, ni apa, misalnya tidak bisa dingin kecuali dengan tetesan darah. Eh, berikutnya, Lifki Aofikiri, Rizki, Lif nah, disisir. Nah, rambutnya dengan sisir besi yang sudah dipanaskan. Contoh sahabat yang lain. Abdussalam. Eh, Assalamualaikum. Yang mikir dah saya dilepas kepyahnya. <laughs> Hah. Anda eh, Abdussalam. Eh. Ubaidah ini mana? Ubaidah Abu, Abu baik dan mencerah. Bagaimana kesabrannya? Dia, bagaimana kesabrannya itu? Ah, nuh. Jadi katanya, celak, celak ibunya. Anda ah, terhormat. usaha untuk menghindar. Nah, menghindar dari serangan ayahnya. akan terpaksa maka Wada membelah menjadi dua. Thalhah bin Ubaidillah bagaimana? Tasrah. Bagaimana kesabaran Thalhah bin Ubaidillah? Hamzah, panjawang yang kedua. Hain Jombang, Mustafa, Naya Usana, Omar, Tuban, Hanan Bulu Gunung, Ayah Bersambung, dikantung apanya? Hanya digantung, Anak Sundiun, Majid Ngejo Ayah berikutnya yang baru Ayah Van Malang Berikutnya Bagaimana Dicerca oleh ibunya Apa lagi Eh dari Magetan Ah, berikutnya dari mana? Eh dari Gombong ah, Berikutnya Kalimantan Kalimantan kedua ah? Di Penggal ah? Di apa? Nah mereka demikian Benda diiring Di Hayat rame. Kesabaran bila berubah. Kita dari bagan. Nah, batu yang besar dihukumlah orang kafir. Asa dia. Apa itu dia? Anda jurai dari Aceh. Mama nab Abian dari Ngawi. Terakhir dari Bengulu. Anda matahari pagi hari dari jombang ah, Jamil dari jombang Nganjuk Anda Jamil Ad-dalil, ad-syahid Ad-salawasi Dalil ad bahwasanya dia itu adalah cahaya ini disertai dengan panas dan bisa membakar Berikutnya hmm, dari Sulawesi Lab nah, Abdullah Anda Ribangkulu wala jallna syamsabiah baik ah berikutnya as al-maktubat mana al, al berikutnya dari ambon eh ha? waktu az as al- asr umrad as zakatuna ana abdullah dari Candi Ayah, Saya dari Jombang Bupai dari Sampung Ayah Berikutnya dari mana? Dari Ngancar Kanjuk Pelakangnya Ayah Hafid Azraqah Risi maksudnya apa ini? karena Muhammad ibu betul pertanyaan Zakat yang sunnah apa yang fardu Yang fardu mana al-shadaqah eh sedekah eh sedekah al-shadaqah dan eh sedekah Baik Nah berikutnya al Quranu hujatun laka awalik Quran itu sebagai hujjah bagi dirimu Atau hujjah atas dirimu Dan telah lewat Bagaimana Al-Quran sebagai hujjah Itu dunia dengan nasihat Selain hadis tamim ad-dari Al-Quran hujjatun laka Yang akan bisa menjadi hujjah dengan kita Bagi kita adalah Bi Zabbihi Yaitu dengan membelanya, membela membelanya Membelah Quran sendiri Itu yang pertama Bi zabbil Quran Atau bi zabbihi Kalau ada penyelewen-penyelewen Jadi misalnya Quran dirusak Sebagaimana orang-orang siah Kita pun belanya nah, Atau dipalingkan dari makna yang tidak sebenarnya Yaitu Allah misalnya Tangan Allah diatikan kekuasaan Allah Nah kita pun Membelanya Nah baca biaan Quran. Demikian pula bimtisali awamirhi melaksanakan perintah-perintahnya. Diperhatikan asnudis latinudis. Yang tengah-tengah. Assalamualaikum. Melaksanakan perintah-perintahnya. Wahyudon bintinya binawahi menjauh dari larang-larangannya. Jadi, misalnya Al-Quran disebutkan situ, Wa aqimus salah. Kita melaksanakan salat, lakukan salat, kita melaksanakan salat. Wabil wajah ini isaanah. Nam kita berbaik kepada orang tua. Al-Quran menyebutkan, A'fu bil ukud. Nah penuhi janji Kita pun menuhi janji Demikian mula menjauhkan dari larang-larangannya Al-Quran menyatakan Walai takutuluh angkusakum Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri Kita pun tidak berusaha untuk bunuh diri kita sendiri Dengan cara Mungkin merokok Dengan cara bunuh diri Nah dengan pisau ataupun yang lain Dengan cara minum racun Dan juga yang lain Al-Quran menyatakan Walai takutul mikial mi'izan Jangan kalian mengurangi dan timbangan kita pun tidak berupaya untuk mengurangi karena menjauh dari langan Al-Qur'an pailan bi tasdiqi khabarihi membenarkan khabar-khabarnya membenarkan khabar dari Al-Qur'an misalnya alqariatu alqariyah wa ma adraka alqariyah yauma yakunun nasu kalfarashil mabtsutatiya hari kiamat kita pun benarkan yang sampai kita mendustakannya. Mitasdik. Nah, bis bisdikhi, mitasdik, khabarihi. Tentunya tidak boleh bagi kita untuk ragu tentang adanya hari kiamat. Wa idza waq'atil waqiah, laisa liwaq'atiha kadzibah. Kejadian tidak bisa didustakan. Khadraafiyah, idza raddatil ardhu rajja. Ini lihat bumi sudah Bagaimana di, dihancurkan digoncangkan. Nah Dan selanjutnya dari surah Al-Waqiyah Dan surah, juga di surah Al-Ghawasyah Tentang adab kubur Kita menyukai menarkanya Nah Wawan bi'imanihi Dengan mengimaninya tasdiq Beda dengan Beriman Kemudian, Jadi ya misalnya kita Berikan contoh Al-Quran menyebutkan Akimus Salah Wa Atuz Zaka Di ada dua orang Manyukimus Salah Barang siapa yang melakukan Salat Bagaimana keadaannya Al-Quran Al-Hujjatun Al-Hujjatun Alayih Al-Hujjatun Alayih al, lah, al -hujjatun hujjatun lah. Karena dia melakukan salat Maka itu boleh menjadi hujah bagi dirinya nanti ia melukia mah. Kalim telah melakukan salat misalnya. Akan tapi kalau dia tidak melakukan salat, wamilam yakin aslah yakin aslah alquranu hujatun alaih yang menjadi hujah atas dirinya. Artian nanti pada ia melukia akan mendapat kecelakaan karena tidak melakukan salat. Ayat berikutnya dari Wahatuz Zakah. Siapa yang melakukan zakat melayarkan? Maka Al Quran hujatun esh. Lah, lah. Bagi yang tidak melayarkan bagaimana? Al, Al Quran hujatun. Nah, kalau kalian, nah misalnya, ya, engkau melakukan salat, berarti Al Quran hujatun. Laka. Tidak melakukan salat bagaimana? Al-Quran hujjatun alaik Bisa difahami tidak ini? Bisa difahami tidak? Al-Quran menyatakan Walatanku sulmiqyal mi'zan Jangan kalian mengurangi Tekanan timbangan Bagi yang tidak mengurangi Tekanan timbangan Ini Al-Quran hujjatun lah Al-Quran ha? Al hujjatun lah bagi yang mengurangi takaran timbangan bagaimana? Al-Quran hujatun alaih pokoknya yang menyelisihi ia menyelisihi itu menjadi alaih tapi kalau menerapkan dalam Al-Quran berarti Al-Quran hujatun lah nah kulun nas yagdu masing-masing manusia yagdu ayusbihu wa imsun walakinahum laisu bisawa. Jadi masing-masing manusia, ia itu bagaimana pergi di pagi hari ataupun di sore hari. Ini sekedar perumpamaan, sekedar perumpamaan. Namun di antara manusia berbeda-beda, di antara manusia berbeda-beda. Bapa nasah, lalu orang tersebut menjual dirinya. Apa pengertian Faba'i unnafsa Ba'i Itu sesuai dengan zahir Itu menjual dirinya E'annahu Ahlaka nafsa Au kalla fanafsa Ini yang paling tepat itu Kalla fanafsa Faman Kalah fanausah dia berusaha untuk bani dirinya fahamkanlah fanausah bil amal jadi kalau seorang itu mau bani dirinya dengan amalan ats abanusah faba maka dia pun meletihkan dirinya akhirnya apa menjadikan Nah dia itu menjual dirinya menjual dirinya Allah berfirman wa minal nasi majasi nafsuhu bi tiraa amraddatillah. Wa nasi may yasri. Tadi manusia yasri diartikan baik Menjual dirinya La syi. nasi may yasri nafsuhu bi tiraa Untuk mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yasri nafsuhu bi tiraa Maka baras siapa yang melakukan ketaatan, ketaatan kepada Allah swt dengan amal-amalan, maka itulah yang bisa menjual dirinya famu tikuha famu tikuha. Nah bagaimana di sini orang yang tikuha membebaskan dirinya? Saya menyebutkan. secara zahir situ membebaskan dirinya 6 min azabillah ad wa ukhrawi dari azab dunia dan akhirah bitu'atillahi wa ta'ati rasulihi dengan cara menaati Allah dan menaati rasulnya maka dirinya terbebas dari azab dunia dan azab akhirah Dikarenakan dia menaati Allah Dan menaati Rasulnya nah, Berdiri, berdiri, amai-amai berdiri hmm, Berdiri Diperhatikan Famuhlikuha Bagaimana Itu membinasakan Eh, yurid nafsahu li azabilllahi subhanahu wa ta'ala ad wal ukhrawi. Yurid nafsahu li azabilllah. Au oh, yurid nafsahna. Yurid nafsah li azabilllah. Menjerumuskan dirinya kepada azab Allah ad-dunyawi wal ukhrawi. Bi ma'siyati llahi wa ma'siyati rasulih. Itu dengan bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada rasulnya. Ayani pengertian famutikuha au mubikuha mutikuha dia menyelamatkan dirinya nah dari azab Allah dunia akhirat dengan cara menaati Allah dan rasulnya adapun yang binasakannya muhlikuha yaitu menerumuskan dirinya kepada azab Allah di dunia ataupun di akhirat dengan cara menaati Allah dan menaati rasulnya dari sini selesai pembahasan hadis yang disebutkan nah pada pagi hari ini dan dimelajah dan insya Allah setelah besok kita akan masuk pada hadis berikutnya dan perhatikan ditulis fawaid fawaidnya nih kalau kalian mengajar tinggal buka pelajaran buka daftar bisa ditambah dengan uh, melajah dari buku-buku yang lainnya. Sehingga wasnya semakin kuat dan semakin banyak. Kita bilang.